Inscripție pe o ușă Când pleci Să te însoțească Piaza bună Ca un inel sticlind În dreapta ta, nu șovăi Nu te-ndoi, nu te întrista, purce de drept Și biruie în furtună Când vii Pășește slobot Râzi și cântă Necazul tău îl uită-ntreg Pe prag, căci neamul Trebuie să-ți fie drag și casa ta să-ți fie zilnic sfântă.